Читати. Він мовчки пробіг очима по рядках. Жофрей не спитав, чому вона саме тепер вирішила звернутися до свого далекого друга. Він знав, що вона має сильну інтуїцію. Її тонка рука вражала короля Франції в серце. Колись давно, залишившись, сама вона зуміла захистити своїх дітей. Тепер вона піднялася, щоб захистити його, їх. При світлі лампи вона здавалася такою гарною, що в нього перехопило подих обличчя богині мадонни він голосно сказав король отримає удар у серця а хіба він вагався коли завдав мені удару і переслідує мене досі вона продовжувала переривчастим голосом він переслідує мене усілякими способами він вимагав щоб я в чорному одязі принесла публічне покаяння він вимагав моєї беззастережної капітуляції щоб я лягла в його ліжко і Він усіма силами, використовуючи свою владу, прагнув загнати мене в безвихідь змусити мене поступитися. Вона перервала свою промову і запитала, що ви про це думаєте? Про що? Про цей лист? Чи про ваше рішення написати? І те, і інше. Я думаю, що це послання подібно до дрейфуючої міни. Коли вона підплеве під корабель, то може розбити його вщент. Якщо вона не дрейфуватиме надто довго і потрапить прямо в ціль. А хто? Цей Дегре, який підпалить шнур та забезпечить вибух? Дегре – єдиний наш союзник у Франції. Вона встала, поклала руку на камзол, погладчуючи оксамит на тому місці, де чулися поштовхи його серця. Не згадали про нього? Він був вашим адвокатом. Я згадую його. Він чудово бився на процесі. Він відчував боязкий дотик її теплої руки крізь тканину одягу. Тендітна, ніжна жіноча рука мала таку силу. Він здригнувся від припливу кохання. Після цього процесу Дегре загрожувала смерть, і він зник. Я тільки но зрозуміла, що ми з вами прожили довге спільне життя, ви і я, тому що в минулому у нас був спільний друг. Він – Дегре. Коли я пізніше з ним знову зустрілася, він був звільненим зі служби поліцейським, а я – переслідуваною гнаною жінкою. Зрозуміло, він був у захваті від вас. Де гре ні від кого і ні від чого не втрачає голови, але для вас він зробив маленький виняток чи не так? Можливо, але справа ніколи не сягала божевілля. Він діяв оминаючий закон, це вже багато важить. Він допоміг вам тікати з ларошелі. Для поліцейського високого рангу це не так уже й погано. Анжеліка оголосила йому, які свідчення містяться в записті, довіреній нею панові де Ларейні. Слухаючи її, Жофрей думав про нескінченну боротьбу, яку ведуть люди і високі, і ті, хто живе на дні. Всюди ворожнеча, щоб забороняти, вимагати, брати. На вершині одна людина – король. Його влада спрямована лише на те, щоб руйнувати єдність людей. Сіяти ворожнечу. Його жертвами стають навіть жінки. Щоб служити принцу, пані Лавальєр вважає за краще образити Бога. Щоб закріпити свою владу над ним, пані де Монтеспан вбиває своїх суперниць, віддавшись дияволові. Захищаючись, Анжеліка прийняла багато ударів, які мали показати його силу і перемогти її остаточно. Немає нічого дивного, що вона така виснажена, що така скалічена її душа на цій жахливій грі. Пейрак з ніжністю розглядав її. Вона була далеко, але поряд із ним. Він міг би обійняти її, притиснути до своїх грудей. Помовчавши трохи, Анжеліка сказала Проблема полягає в тому, що ми повинні боротися проти Тіней Так, я знаю, це змова Тіней Так було у минулому, так є і тепер Вони переслідували мене в королівстві Вони чатують на мене і в Квебеку Кожного з цих ворогів потрібно розброювати окремо Спочатку перерахувати їх, потім викрити, вивести на світ Божий Кожній особі дати ім'я «Адже з тінями не воюють, потрібно зірвати маски. Тому я й боюся, особливої зоїта Доржеваля, який так вороже до мене налаштований, хоч ніколи мене й не бачив. Він теж тінь, майже міф. Я навіть почала питати себе, чи існує він насправді. Але треба йти до кінця». Вона говорила все це збуджено, очі її сяяли, нахилившись до неї, де пирак дуже уважно вдивлявся в її зіниці – Намагаючись розгадати її хвилюючий вираз, який зачаровував і вабив його сильніше, ніж у молодості. Раптом Анжеліка помітила, «Ви, як Ніколя де Бордань, він слухає лише мій голос, а не те, що я йому кажу, а ви». Той рак пристрасно обійняв її. «Я? Я гублюся перед красою ваших очей, особливо, коли ви лякаєтесь. Немає нічого чарівнішого. Чоловіче, ви мене гнівите». І вони обоє засміялися. Він ніжно поцілував її волосся. «Моя Люба, я не сумніваюся у вірності ваших перечуттів, але для мене, як чоловіка, відкрито інші горизонти. Я можу вас заспокоїти, покладіться на мене. Є багато світлих розумів, які могли б поділити з нами мрії про братерство, але поки що треба тримати їх у секреті. У мене і в Квебеку є однодумці, особливо одна дуже впливова особа – це мій надійний друг». Фронтенак грав заперечливо хитнув головою. «Я не назву імені, поки ми не прибудемо до Квебеку. Це може спричинити небезпеку. Але я познайомлю вас». «І все-таки мені тужливо. А знаєте чому? Я можу сказати, що є причиною вашої туги. Ми стривожені тому, що досі не вибрали сукні для вашої появи у Квебеку». «Сукня?» – спитала вона. А правда, я зовсім не подумала, в якій сукні я приїду в Квебек. Сукні? Усі вони тут. Які вибрати? З Італії. Анжеліка розкрила рота. Як ви подумали про це? Коли? Вигукнула вона. Завжди. Тому що будь-якої миті в думках я бачу вас красивою, щасливою, в наповпі шанувальників, навіть у лісовій глушині. О, ви чудові! Анжеліка кинулася йому на шию. Він мав рацію і відразу полегшив їй серце. Анжеліка почала весело обмірковувати, як краще вразити натовпу Квебеку. «Ви все вгадуєте, мій любий сеньоре, я перед вами просто дитина. Звісно! А що ви цього не знали?» – спитав Пайрак і поцілував її в губи. Анголон «Анжеліка та змова Тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та від'їзди Розділ 33 Анжеліка квапливо йшла в густому тумані, який огорнув берег. За нею ледве встигали дельфіна, моріста, куасіба, який ніз корзини. Зоря ледве займалася, але Анжеліка боялася запізнитися до відплиття Сен-Жан-Баптіста. Мірабель вирушить уранці, її капітан ще не закінчив свої покупки. Анжеліка зустрілася зі слугою барона Дарибу, передала йому секретний пакет та щедро сплатила послугу. Слуга їй сподобався. Він справляв враження людини серйозної та відданої. Адже він був готовий піти за своїм паном до Бастилії. Анжеліка дала йому багато наказів. Слуга повинен на пам'ять знати адресу Гре, деякі імена та назви місць, де він може розповісти про документи, якщо вони загинуть у дорозі. У жодному разі лист не повинен потрапити до рук ворогів. сен баптист нарешті підготувався до відплеття. Депира крадів – що видаляється посланець короля. «Ви раніше за нас вирушаєте до Квебеку, повідомте про нас», сказав він Ніколя де Борданю та капітанові, який трохи схаменувся після запою. Анжеліка посмішила попрощатися з пані Бургуа, котра прямувала до корабля. «Я принесла вам трохи провізії та деякі ліки. Ось міхур з моржовим жиром, яким рятують обморожених рибалок, але його можна давати й дітям, які ослабли». «Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося знову. Хоча син Джан Баптист вирушає раніше за нас, але ми не набагато відстанемо від нього. Ми побачимося дуже скоро, чи не так?» Вонашка здавалася стриманою та холодною. Анжеліка цього чекала. Відвівши пані Бургуа у бік, вона запитала. «Маргарито, що сталося? Ви більше не хочете бути моїм другом?» «Слухайте», – сказала пані Бургуа. Це важливе попередження, адже ми живемо у такий жахливий час, а вогняні човни віщують близьку смерть, постійні катастрофи. Коли востаннє ми побачили на небі вогняні човни, почалася страшна війна з ірокезами. Були чути жалібні голоси з неба, а потім з'явилися вогняні човни. Після цього стався руйнівний землетрус. Що ж сьогодні віщує поява вогняних човнів? Яку небезпеку? Проти чого застерігає нас небо? І ми маємо право запитати вас, що несете ви нам? Що везуть нам ваші добре озброєні кораблі? Добро чи зло? Боже мій, вигукнула Анжеліка, про яку зброю ви кажете? Ви бачите, що ми не ірокези. Ви розумна жінка і маєте помічати, що цього сезону на рейді було мало ворогів. Це позначився наш вплив на вождя п'ятинацію таке. «Ми взяли на абордаж ваше судно, так, але ми не відкривали вогонь». «Туман піднімається», – сказав чийсь голос. Анжеліка боялася, що побачивши її, з'явиться граф де бордань, а їй не хотілося зараз зустрічатися з ним. Пані Бургуа, яку дуже любили і слухали, могла б заспокоїти гарячі голови. «Послухайте, Маргарито», – квапливо сказала вона. «Я вас благаю, розкажіть про нас у Квебеку». «Поверніть до нас довіру з божеволілого міста». Маргарита Бургуа повернула голову, даючи знак, що вона не має впливу в Квебеку. Її володіння – це Віль Марії, тобто Монреаль, куди вона й поспішає потрапити. Анжеліка відчувала, що Бургуа змінила ставлення до неї. Її початкове доброзичливе ставлення зникло, щойно з'явилася Мірабель. Причиною цього, як здогадувалася Анжеліка, була історія із човнами. Туман розпливався клаптями, торкаючись їхніх облич. «Ще не можна вирушати», – сказав хтось. «Слава Богу, я маю час побути з вами. Я не хочу відпускати вас у такому стані. Маргарито, скажіть мені все. Вас щось турбує, хвилює. І не лише ця ознака. Розкажіть, заклинаю вас». «Я дізналася, що єпископ готовий осьось -ось розпустити мою громаду в Монреалі», – зізналася Черниця. «Боюся, що я застану лише уламки мого творіння». Вона додала, що її усунули з посади старшої. «Замінили черницею з Квебеку». І ще пан де Ломені Шамбор з божеволів». «Ломенні Шамбор, але це неможливо», – вигукнула Анжеліка. Вона не бачила, яке відношення має нещастя обитель Вільмарі Марі до кавалера Мальтійського ордена. Але вона почала розуміти, що це дуже складні стосунки. «Що ж сталося?» Він закоханий у вас, з болем у голосі кинула пані Бургуа і затулила обличчя руками. Такий праведник, сама досконалість. О, Боже мій, це жахливо. Але це не так, запротестувала Анжеліка. Ви чудово знаєте, як і я, що пан Деломені Шамбор дуже далекий від таких пристрастей. Пані Бургуа похмуро похитала головою. Як пан Бріан, як інші, яких ви довели до загибелі. Після кількох зустрічей з вами вони були готові порушити свої обітниці, залишити своїх друзів і перекинутися у стан ворогів, бога і короля. Але це нів'які ворота не лізе. Ох, адже ми у Франції, я забула. Любов панує всюди, Маргарита, візьміть себе до рук. Дочекайтеся, поки прибудете до Квебеку. Там ви знову зустрінете пана Деломені. І Надія повернеться до вас. Не впадайте у вічай, все це тільки плітки. Він приймав нас двічі за містом у Кеннебеку, та й годі. Поривчастим рухом вона схопила бідолашну черницю за руку і змусила її подивитися в очі. Якщо говорити щиро, то хіба між нами не може бути іншого відношення, як тільки бійня, вбивство, помста, око за око, зуб за зуб. О Маргарито, я знаю і святе письмо, і Євангеліє. Я була вихована урсулінками в поат'є. Я знала, що там сказано. «Мир на землі, в людях добра воля!» «Скажіть же, скажіть мені, Маргариту, ви дійсно переконані, що між нами не може бути іншого, як тільки війна і гарматна канонада. Ви мене схвилювали», – сказала Маргарита Бургуа. Вона нахилилася, щоб відсунути кошики з провізією, принесені Анжелікою. «Залиште», – сказала Анжеліка, – Візьміть кошики з собою, ви повернете їх нам у Квебеку. І подумайте про те, що я вам сказала. Якщо ми, жінки, відмовимося зберігати порядок, то чого нам чекати від чоловіків, які тільки їм мріють про нагоду для сварки? Стали завантажувати шлюбки, допомагали жінкам та дітям зайняти там місця. «Чи можу я попросити вас доглянути бідного англійця?» – продовжувала Анжеліка. «Він не може кинути ведмедя» а екіпаж налаштований до них вороже. Маргарита Бургуаскоса глянула на неї. Хіба ви не знаєте? Про що? Я чула, що пан де Пейрак направив на борт Сен-Жан-Баптіста кілька людей зі свого екіпажу, щоб вони супроводжували нас до Квебеку. Можливо, вони допомагатимуть команді корабля, а можливо, їм доручено охороняти нас як бранців. Принаймні, при них ніхто не посміє образити англійця. О так, оце приємна новина, це добре, і для англійця, і для мандрівників. Значить, Джофрей так вирішив. Він нічого не сказав мені про це. Тепер я спокійна. Я теж запевняю вас, сказала Бургуа. Вона мала вже гарний настрій. Вона зайняла місце в човні, їй подали дитину, про яку вона дбала. Вона не дала жодних обіцянок, але Анжеліка пота й сподівалася, що її слова почуті. Поки чекали попутних хвиль, щоб відштовхнути човен, Маргарита зробила Анжеліці знак наблизитися, ніби вона забула сказати їй щось важливе. Анжеліка попрямувала до насипу і схилилася до мандрівниці. «Ви майстерно зробили догану, пані. Я вдячна вам. У свою чергу звертаюся до вас із проханням. Я слухаю вас. Пам'ятаєте, ви колись висловили мені таку думку, говорячи про інші складні образи, які створюють люди? Ви сказали... Дуже часто бачать страховисько, а не людську істоту. У страху очі великі. Так, справді. Намагайтеся згадати про це, коли ви зустрінетеся вічнавіч із отцем-доржевалем. Анголон. Анжеліка та змова Тіней. Книга 10. Частина 6. Приїзди та від'їзди. Розділ 34. Анжеліка уникала думок про отця Доржеваля, але пані Бургуа потрапила в точку. Протягом цього року, думаючи про єзуїта, Анжеліка відчувала несвідоме почуття страху, гіркоти, злості, навіть огиди. Особливо відколи вона зв'язала його ім'я з іменами Амбруазіни і Заліля. Слова демона під час марення відкрили завісу над дитинством людини, яка сьогодні була духовним паном Канади. Ми були проклятими дітьми, шибениками. Він, Заліль і я. О, моє чудове дитинство, у нього небесно-блакитні очі та закривавлені руки. Він і Заліль промокли від людської крові. Анжеліка здригнулася в тумані. Вона зробила зусилля, щоб струсити спогад про цей шалений голос. Вона повинна буде спокійно подивитися в обличчя чоловіка, на якого перетворилася ця дитина». Коли його представлять Анжеліці, він буде одягнений у сутану та все чорне свого ордену. Вона повинна спокійно зустріти його блакитний погляд, про який усі говорять. Він мене ніколи не бачив. В ній прокинулося невизначене почуття, обличчя почервоніло. Її палила думка, яка заворушилася у свідомості. Їй сказали, що хтось із Канади бачив, як вона уголена купалася в Менському озері одного разу восени. Звідси й виходить легенда про безбожну і фатальну жінку. Вона запитала себе, хто мене бачив. Тепер вона знала, вона мала внутрішнє переконання. Це він мене бачив. Він бачив мене, коли я купалася в озері, і за це він мене ненавидить. Тільки через хвилину вона знову набула рівноваги. Вона вирішила, що це не має значення, правда це чи ні. В неї буде ще час подумати про це, коли вона опиниться перед отцем доржевалим. Або швидше – ні, вона воліла б взагалі не думати про цей момент. Раптом вона пирснула від сміху. Люди сповнені протиріч, несподіванок, пристрастей та фантазій. Нема людей однакових. Людина, яка наводить страх, раптом вселяє жалість і ніжність. Вона не одна, поруч із нею – Жофрей. Корабель Сен-Жан-Баптіст потягся верхів'ям Сен-Лорана, а Мірабель, розпустивши вітрила, попрямувала вниз – кинувшись до моря Мороку. Анжеліка їм не заздрила, вона продовжуватиме шлях зі своїм невеликим флотом до Квебеку, який тепер уже близько. І слава Богу, важкі моменти вже у минулому. Незабаром вони потраплять до теплих будинків, опиняться серед людей. У свою чергу флот депирака готувався до відплеття. На кораблях кипіла робота, на палубу витягли рулони яскраво-червоного фризу, облямованого золотим галуном. Такі доріжки, закріплені кілочками, прикрашали балюстраду. Ними вистилали палубу та прикрашали корабель, коли він входив у у святкові дні. В останній вечір здійснили прощальну прогулянку. У супроводі місцевих жителів пасажири Голзборо спустилися до Сагенея, щоб помилуватися річкою. В сутінках, що наближалися, вона здавалася нерухомою золотою скатертиною. Діти побігли до пляжу, кричачи – «Мамо, мамо, іди глянь на моржів!» – кричала Оноріна. Моржів вже давно було вигнано з цих берегів. Але сьогодні увечері тут з'явився величезний морж з трьома маленькими моржатами. Захоплені музикою, діти утворили коло і пустилися в танець. «Подивіться!» – закричала Катрін Гертруда. «Ця стара, котра прибула сюди з перегора!» 1630 року завжди казала, що коли діти танцюються, віщує небезпеку. Катрін Гертруда кинулася додому за святою водою. Анжеліка не зрозуміла причин її занепокоєння і продовжувала спускатися до берега. Діти танцювали від радості та від надлишку енергії. Вони були зачаровані звуками флейти та гітари. «Ми переможемо», – подумала Анжеліка, милуючись красою цього вечора. Опустилася ніч і погасила вогники на небі та на річці. Прибігла Катрін Гертруда, але діти вже припинили танцювати. Стара почала розповідати легенду про мисливця та куницю. Повернувшись до верхів'я Сегенея, Анжеліка побачила. Скоріше вгадала силует депирака. Пропливали човни індіанців і останній промінь сонця висвітлив силует графа. Він стояв на маленькому майданчику. Ставалося, що він, зробивши кілька кроків, опинився на цьому кінці селища. Рухи його були незвичайними. Анжеліка подумала, що це галюцинація. Діставшись до свого корабля, Анжеліка побачила депирака. Він зі своєю командою був зайнятий ревізією вантажів. «Ви не були щойно на берегах Сегенея?» – звернулася вона за питанням до чоловіка. Він здивовано глянув на неї і сказав, що покінчивши зі справами в порту, він приплив на шлюбці на Голосборо і нікуди не йшов. Однак мені здалося, що я бачила вас унизу біля Сагенея. Рішуче, я втрачаю голову, сказала вона собі. Забаром після цього кантор з'явився за кішкою. На його кораблі завелися миші та щури, а його росомаха-вольверина кудись зникла. Це траплялося і раніше, але розумна тварина завжди поверталася до господаря. Погано, якщо вона з'явиться недоречно під час офіційного кортежу у Квебеку. Канадці та індіанці вважають, що у росомаху вселився нечистий дух. Насправді ж, це найхитріша тварина. Хлопець піднявся на борт корабля і впіймав кішку. Оноріна зраділа цьому випадку, їй не хотілося спати. Вона виявила бажання провести свою подружку кішку та брата до каюти. Таким чином вся родина зібралася разом. Тут були графі графиня Депейрак, кантор, оноріна, кішка плюс пан Вільдавре. На поверхні води відбивалися вогники, наблизився якийсь човен. Індіанці, які його вели, підняли смолоскипи. «Ох, подивіться, що означає цей карнавал», – вигукнув кантор. З темряви з'явилася жахлива кудлата маска, чи то вепря, чи то бізона. Роги її були пофарбовані червоною фарбою. Очі з білого каміння виходили з орбіт. На плечах сиділа особа, одягнена в замшу та хутра. Припливли вони на маленькому човні. «Чаклун, що йому потрібно від нас?» Цей човен підійшов до шлюбки кантора, яку той залишив на борту Голсборо. Прибулих спочатку прийняли за індіанців. Почувся чистий голос. Оля, ля ля європейці, хочете мати найкрасивіші у світі хутра!» При звукові цього голосу Вільдавре випустив вигук і нахилився через борт. Але ж це Анфрансуа де Кастель Морга. Він самий, хто мене гукав, Вільдавре. Радий вас бачити, маркізе, який щасливий випадок привів вас до Таддосака. А вас, любий друже, я спускаюся від Гудзона і везу чудове хутро. Вам можуть запропонувати лише горілку. Який жаль, мій любий, паже! Відповіддю йому був гуркотливий сміх мисливця, луною повторений маскою. А хто ця пісна пика, що супроводжує вас і бавиться за ваш рахунок? Той, хто хоче наблизитись до вас, щоб познайомитися, вгадайте. Особа з маскою бізона на голові піднялася на корабель. Анжеліка одразу впізнала того, кого вона бачила нещодавно здалеку, і котрого прийняла за Жофрея. Оноріна категорично заявила – але я знаю, я знаю, хто це. Я впізнала його по руках та ножу. Це флоремон. Острів Де Орлеан розтягнувся лівим берегом, наче величезна акула з чорним бугристим хребтом, перекриваючи горизонт, і річка засяяла лоскою. Судно довелося лавірувати, долаючи несприятливі течії. За віддаленим мисом пащею чудовиська відкривався квебек. Низьке і важке небо спускало бахрому туману на береги, які височили над ними. Вода була синю-зеленого кольору. Наближалася зима, тужливий час, коли все завмирає, коли здається, що люди і увесь світ копошаться в крижаних сутінках. Ніч ви сприймаєте за день. На кораблях ішли приготування для прибуття в Квебек. Ажіотаж, який панував навколо, був контрастом застиглої природи навколишніх берегів. Потрібно було подбати про уніформу, про парад, про туалети, приготувати барабани та труби, які мають сповістити про прибуття сеньора Депейрака. Потрібно було пошити нову уніформу для Адемара і навчити Оноріну та Керубіно робити реверанси перед паном губернатором Фронтенаком. Ця підготовка свят та кортежів займала уми більше, ніж погана погода. З відкритих скринь витягували скарби. Маркіз Вільдавре був одним із перших, хто охоче їх перебирав. Приїзд Флоримона та його друга Ан-Франсуа де Кастель-Морга надав експедиції урочистої тональності. Хто б міг зберегти кислу міну, побачивши цих добрих молодців? Вони були більше канадцями, ніж канадці. За своїми манерами та дотепністю – вони були французами більшою мірою, ніж ті французи, які чекали їх у Квебеку. Вони були благородними кавалерами, які чинили подвиги не менш славетні, ніж герої романа про розу або герої круглого столу. Обставини, які звели їх разом на півночі, залишалися незрозумілими. Флоремон не міг приступити до детальної розповіді про свої пригоди, тому що вся увага була звернена на шлях до Квебеку. Насправді вони зустрілися випадково на посту біля берега теплих морів. Вони впізнали один одного як гасконтів і вирушили разом у круїз. Життя для них мало, колір і запах лісу, смак блукань, холоду, диму та прозорливості індіанців. Коли до них приєднався кантор, усі слухали чудове тріо. У мене є три кораблі на чудовому морі, один навантажений золотом, Інший коштовним камінням Мальбрук йде на війну. Міронтон, міронтон. Так несподівано знову знайшовши Флоримона, Анжеліка зазнала ні з чим не порівняну радість. Цей випадок затвердив думку багатьох про те, що Канада є незвичайною країною. Її відвідують святі та янголи. Хоча Анжеліка вірила у щасливу долю старшого сина, вона все ж розуміла, які небезпеки його чатують. Що стосується Депейрака, то він теж був дуже втішений зустрічю з Флоремоном. Анголон, Анжеліка та Змова ТІНЕЙ Книга 10. Частина 6. Приїзди та від'їзди. Розділ 35. Вони схилять голову перед вами, і ви побачите світ по-новому. Краса, нев'яноча краса, яка зачаровує і примиряє з несправедливістю життя. Хіба я така гарна? Звідки ця легенда? Вона йде від вас, прошепотів він. Треба виправдати їхнє очікування. Вона посміхнулася до його слів і його відображення у дзеркалі. За такої щедрості це не важко. Він допоміг їй одягнути сукню. Усі її сукні були чудові. Анжеліка вибрала пурпурову. Оксамитові складки підкреслювали її постать і надавали величного вигляду. Жофрей підійшов позаду і поклав їй на плечі діамантову прикрасу. Це був пластрон із діамантів та рубінів. Жофрей розглядав її у дзеркалі. Анджеліка згадала, як Жофрей, коли їй виповнилося 17 років, одягнув їй на шию свій перший подарунок. Вона здригнулася від лагідного дотику його теплих рук. Він залишився таким самим лангедокським трубадуром. Те саме полум'я світилося у його погляді. Після стількох років ми повернулися туди, звідки прийшли. Завдяки жофрею Депейраку згладжується реальність. Все неприємне відступає назад. Пом'якшується гіркота і світ стає не таким ворожим. Сюди були розкидані подарунки. Для губернатора, панянок, карлиць, рід, багатих та бідних, доброчесних та грішних. Захоплення і щастя читалися в темному погляді Жофрея, коли він милувався відображенням силуету в пурпуровій сукні. Гідній королеви Лувру. Ви схожі на кота, який облизується. Мабуть, я думаю про наших ворогів. Ви маєте намір бути дуже злим? Навряд чи. Чи така я сильна, щоб виправдати ваші надії? Чи можу я допомогти вам перемогти? Ви давно були такими, що для вас якесь місто. Ви змогли підкорити двір короля. Якщо ви захочете, то всі схиляться до ваших ніг. Зараз це не те саме, я інша. Менш, менш дика, можливо. Кохання послаблює. Найбільше мене лякає зустрічі з отцем-доржевалим. Я буду поряд, сказав він із ніжністю в голосі. Її побоювання розсіялися. Він буде там, він буде її оплотом. Людина наділена розумом і силою, доблесна і справедлива. Він кохає її, а вона його дружина. Він любить її найбільше на світі. Вона нахилила голову набік і торкнулася щокою його руки, яка лежала на її плечі. Він схилився над нею і довгим поцілунком припав до її потилиці. «Я хочу, щоб вони були біля ваших ніг», – прошепотів він. Вони всі вас полюблять, і він також. Я хочу бачити його переможеним, вашого ворога. Охоплений фанатичною вірою, він наважився напасти на вас і обмовити. Настане день, коли він дізнається про владу любові. Якось він теж покохає вас, і це буде йому покаранням. Того вечора вони кинули якір біля крайньої точки Орлеанського острова. На борт корабля піднялися двоє людей. Мопертюї та його син П'єр Андре. Дізнавшись про прибуття Депирака, місто схвилювалося. І Мопертюї мудро розсудив, що про це варто попередити заздалегідь. Він приїхав на Орлеанський острів, де мешкала його родина. Населення на острові зовсім не таке, як у Квебеку. Багато хто вважає цей острів безлюдним. Він покритий непроникною і млою, але його потужний силует вимальовується над нічного неба. Жофрей де Пирак розпитував про подробиці Квебецького життя. Моперцій сказав, що у місті готують свято з приводу їхнього прибуття. Хочуть зустріти їх із шаною. Особливо про це дбає пан де Фронтенак. Більшість найважливіших представників Великої Ради хочуть проявити люб'язність могутньому візитеру. Але єпископ вагається. Єзуїти, невідомо. Пан де Кастель Морга рекомендує опір. Досі він мовчав. Але коли з'явилися на небі вогняні човни, прихильників військового губернатора побільшало. За містом на плато велике скупчення диких племен. Вони схвильовані лякаючими небесними знаменами. Якщо кастель Морга, який має на них великий вплив, візьме їх під свою команду, справа прийме поганий оборот. А Піксарет, де ж він? – спитала Анжеліка. Невідомо, можливо, серед них. Але дикуни не постійні, на них не можна покластися, пані. Анжеліка похитала головою. Ні, піксарет мене не зрадить. Панда-рибу присутній при цьому з цікавістю глянув на неї. Це так, після утаке таке рокеза ви приручили його ворога Бенака-піксарета. Неймовірно. Але на це знадобилося лише кілька місяців. Як вам вдається привернути до себе цих неприступних волоцюг? Це підозріло. Їм відомо, що це ви провалили кампанію проти англійців, залучаючи до боротьби вождя пацуікетів, що змінив своєму роду. Якими словами змогли ви його переконати? Це далеко не простак, я його знаю. Він підкоряється лише оцю доржевалю, він та його плем'я. Але цього разу він відбився від рук. Чим ви його захопили? Зачарували? Зурочили? Звичайно ж ні, ми з ним просто друзі, от і все. Друзі, це не просто, вам лише здається. Це все, а Тимо Пертюї каже, що за містом зібралися дикуни. Груни та обенаки ненавидять одне одного, бракує тільки вашої появи в Квебеку. Це спричинить грандіозну метушню, Вільдавре відвів Анжеліку. Покажіть мені його, прошепотів він. Що? Кол'є вампум у таке, яке він віддав вам на знак спілки. Це найдорожча прикраса, якою тільки володіли індіанці. Колись я вам його покажу, але знайте, що я ніколи його вам не віддам. Мене передбачали, що я не повинна розлучатися з цим кольє. Я вилю покласти його в мою труну, коли мене проводять в останню путь. Можливо, саме через це нас переслідували нещастя в пале Рояль та в інших місцях. Маркіс засмучено надув губи. Він був ненаситним колекціонером рідкісних коштовностей. І він помстився Анжеліці. «Моя дорога, не варто говорити, як ви придбали цю річ. Треба бути хоч певною мірою чаклункою». Ім'я сказане в цей момент мопертюєм привернуло увагу Анжеліки. Вона швидко підійшла до тих, хто розмовляв. «Ви говорили про Ніколя Перо?» «Так, я бачив його два дні тому». «О, яке щастя! Я так боялася за нього. Коли я дізналася, що бравий канадець бачив Ніколя Перо в вогненному човні, в мене виникло погане перечуття на його рахунок». Жофрейде Пейрак глянув на неї, посміхнувшись куточками губ. Коли вони залишилися, самі Пейрак сказав. «Новий світ багатий на незрозумілі явища, які наука колись пізнає. Я хочу сказати, що їх не слід боятися. Я сам бачив». На полях Флориди світилися вогники, люди були налякані. Логічного пояснення ми не знаходили. Нам дано світ із усіма його таємницями та загадками. Поки що ми змушені миритися з ним. Наука не пояснює подібних речей. Змінюючи тему розмови, спитав. Ви вже вирішили з вашими покоївками, в якій сукні ви приїдете до Квебеку? Ще ні, зітхнула вона, тим більше, що я не маю покоївок. Однак зараз це важливіша тема, ніж обговорення таємничих явищ. Анжеліка вирушила до Дельфіни. Вона попросила її побути її служницею. Це найкраще рішення. Вона попросить її зберегти її таємницю про ганебне тавро на плечі. Будь проклятий король Франції і цей жахливий звичай – таврувати людей розпеченим залізом. У неї завжди виникає гнів проти Людовіка XIV, оскільки це тавро не дозволяє носити відкриту сукню. Анжеліка впевнена, дельфіна не використовує на зло її довіру. Вона йшла по палубі. Раптом вона відчула присутність живих істот і побачила вогники, що фосфористіювали. Такої ночі вона ще не бачила, повітря здавалося незвичайно нерухомим. Анжеліка відчула якийсь сором, її рухи стали нерівними, щось відштовхнуло її убік. бік. Вона обернулася і відчула, що над нею хтось ширяє в повітрі. Вона підняла очі і побачила на темному просторі неба величезну пляму довгастої форми, яка світилася. Пляма відразу ж почала зменшуватися, скорочуватися, танути з неймовірною швидкістю. Це було схоже на свічку, яку задули зі страшною силою. Вона скам'яніла. Що то було? Якесь світло, блискавка? Поглянувши праворуч, вона побачила, як Джофрей пирак піднімається сходами. Вона зробила зусилля, щоб вийти із шокового стану, і підійшла до чоловіка. Тільки тепер вона відчула крижаний подих ночі. Вона кинулася до нього і міцно вчепилася в нього. Вона спробувала пояснити йому, що вона щойно бачила. Отже, ви здобули хрещення морем. Це доля всіх мореплавців. Скільки моряків бачили цей феномен. Але морякам зазвичай не вірять, ви краще про це мовчіть. Я бачив таке явище у Флориді. Це розпечені частинки світла борються проти сонячного світла. До мене їх бачив колумб із Геної. Заспокойтеся, нічого не станеться. Він обійняв її за плечі. Незважаючи на його спокій, вона продовжувала відчувати, що відбувається щось неймовірне. Вона стукала зубами і тремтіла від холоду. Він вкрив її своїм манто. Ох, ось знову, вигукнула вона, і тут, і там. Ні, дурненька. Тоді що означають ці нерухомі крапки, що світяться, які рядами розташовуються в небі? Подивіться краще, і ви зрозумієте. Ми дрейфували і підійшли до Квебеку. Те, що ви тут спостерігаєте, це вогні міста. Вона зрозуміла, на якийсь час вона забула про цей світ. Тут у темряві існувало місто, піднімаючись до небесного склепіння. Помалу з темряви стали виявлятися деталі. Можна було розрізнити плями дахів, тонкий шар снігу, скелі. Анжеліка почула гавкіт собак, які бродили вулицями міста. Це схвилювало її найбільше. На зорі, після короткого відпочинку потрібно було зайнятися останніми приготуваннями. Ще панувала ніч, а на кораблях вирувала бурхлива діяльність. Іоланда постукала у двері кімнати, де Анжеліка завершувала приготування. Перед нею на столику була маса баночок і флаконів. Зараз прийде дельфіна із її сукнями. Вона та Анрієта допоможуть їй причесатися. Потім вона одягнеться. Іоланда, яка ти чарівна моя люба, сказала вона молодій як Акадійці, яка справді чудово виглядала в оранжевій сукні з великим білим коміром. Але як шкода, що ти продала свої коралові намиста, вони дуже знадобилися б сьогодні. То була дурість, я знаю, тим гірше для мене. Але чого ти хочеш? Йоланда пояснила, що не може порозумітися з Оноріною, яка заявила, що не одягне приготовану для неї сукню. Вона хоче одягти костюм хлопчика і в жодному разі не зробить реверансу перед губернатором. Приведи її до мене, сказала Анджеліка. Увійшла Оноріна з безпристрасним обличчям. Вона одягла задом наперед штани від мушкетерського костюма, який подарував їй пейрак. Він знав, що такий подарунок сподобається їй найбільше. Чудове вбрання! Юланда розгорнула сукню, але Оноріна відвела погляд. «Я так одягаюся, бо невдовзі буде війна. Якщо вони там почнуть бій, то я хочу бути солдатом», – сказала Оноріна. «Але якщо вони влаштують свято, то треба бути принцесою. Подивися на мене, я буду в сукні». «Але ж ти, дияволиця!» – незворушно заперечила Оноріна. «Вони на тебе чекають!» – і додала проникливим тоном. «Ти маєш бути гарною!» Оноріна зазвичай запам'ятовувала уривки розмов, які чула навколо. Анжеліка зніяковіла. «Дяка Богові! Оноріни не було в Голзборо цього клятого літа!» Амбруазіна, ревнива, як кішка, без жодних вагань могла б занапастити цю кохану дитину. Заднім числом Анжеліка затремтіла від страху. Вона взяла на руки свою дівчинку і притиснула її до грудей. «Золоце моє, Боже мій, з тобою нічого не сталося, яке щастя! Виходить, ти не заперечуєш, щоб я одяглася хлопчиком?» – спитала Оноріна. «Так, я засмучена, але тим гірше для мене. Я не хочу, щоб ти була нещасною». «Тільки я думаю, що, можливо, панові Ломені Шамбуру буде прикро, що він не побачить тебе серед оточуючих у такий урочистий день». Аргумент подіяв. Оноріна мала слабкість до пана Ломені Шамбура. Вона завагалася. «А про реверанс? Ти можеш зробити його сама, якщо хочеш». Анжеліка вгадала. Оноріні справді була неприємна думка зробити реверанс губернаторові, в компанії цього простакуватого керубіну. Вона знала його, він міг схибити і зіпсувати всю справу. Вона кинула гордий погляд на свого товариша, який крався по кімнаті, як шкідливе кошеня. Вони добре гралися разом, але за серйозних обставин на керубіну не можна було покластися. І потім вона була дочкою пана Депейрака. Навіщо ж їй бути посміховиськом? Вона вийде вперед одна, у, у блакитній сукні, і пан Деломені буде дуже радий побачити її такою гарною. Йоланда почала одягати Оноріну. У глибині кімнати щось змінилося. Повернувшись до вікон салону, Анжеліка побачила мерехтливий пурпуровий колір. Пане! Анжеліка кинулася до вікон і з шумом відчинила їх. У неї перехопило подих, як від крижаного повітря так і від чудової картини, яка відкрилася їй. Те, що вона прийняла за пожежу, виявилося ранковою зорею, світлом сонця, що сходить. Це сонце забрискало світлом Квебек, пофарбувавши його блідорожевими іскрами. У ранковій свіжості вимальовувалося кришталеве місто. Майстерно зроблені дзвінниці церков здавалися срібними. Мирні цівки диму біліли над дахами будинків. Анжеліка іноді мріяла про Квебек, але насправді він виявився ще красивішим, ніж у мріях. «Онуріно, йди сюди скоріше, подивися на місто!» Вона взяла дочку за руку, відчувши при цьому величезну радість. Обидві вони в мовчанні милувалися містом, а місто показувало їм своє обличчя чисте та ніжне. У цей момент увійшов жофрейди де Пейрак. Його помічники внесли три набори коштовностей. Блакитний, пурпурний і золотий. Коасі Бау урбані тримав на подушці скриньку з прикрасами. кольє, браслетами, перлами і золотом. Жофрей де Пейрак зробив жест чарівника, що творить чудеса. Ось сукні, а ось прикраси. Хай буде свято!